Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pentru mijlocirile Ierarcului Tău milostiv, curățește mulțimea lor mele și acum și purura și în vecii a Amin. Pentru mijlocirile născătoare de Dumnezeu milostive, urățește mulțimea greșalelor mele. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milata, ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Cu de mare creșt și stite Cernica avându-le și se bucură, laudându-se. Iara văcilatură și toată cetatea bucureștilor bunule, Cântă minunile și tămăduirile bolilor, Pe care tuturor le dai celor ce curândă te laudă. Nouă dar pururi solește ierarhie ca linic, Dezlegare greșalelor și viață veșnică.